Я взяв курс на Ост до острова Уєдиненія. 19 жовтня ранком зустріли першу Кригу. Погода стояла хороша. Абсолютна відсутність хмар і вітру. О першій годині дня пілот Барель з бортмеханіком Зеленцем вилетіли на розвідку Криги. Через те, що на літаку не було радіо, я запропонував їм не віддалятися більше, як за коло видимості зі шхуни. Але, очевидно, вони не зважили на моє застереження і зникли з очей. Тим часом з норд-остової сторони знявся туман і за 10-15 хвилин оповив усе навколо. Не більше, як за дві години, зовсім смеркло. Протягом довгої осінньої ночі кожні 10 хвилин ми пускали із шхуни ракети. Ранок другого дня був такий же туманний. Туман зависав такий густий, що не дозволяв розглядіти з капітанського містка, що робилося на носі або на кормі. Під кінець того ж дня подув зюйдовий вітер і почав зганяти туман. Заледенілість моря доходила до шести-семи балів. Я вирішив простояти на місці цілу ніч, щоб двадцять першого йти шукати літака номер 6 Але вночі почався шторм силою коло дев'яти балів, який подріфував шхуну з кригою на північ. Боячись попасти в затиски криги, я взяв курс на вест до берега Нової Землі. 23 жовтня шторм почав спадати, але ненадовго. Наступного дня він знову розбушувався, досягаючи до 10 балів. До шторму прилучився мороз, і шхуна від хвиль та бризок почала обмерзати. Протягом шести днів увесь екіпаж був на ногах. Як тільки могли, оббивали і обрубували кригу на бортах, фальшбортах, палубах та щоглах. Палубна й машинна команди працювали з великою відвагою, незважаючи на те, що кожної хвилини при 35-градусному розмахові хитавиці можна було посковзнутись і впасти в море. Прив'язували себе до щогли, бортових поручнів, кнехтів парової лебідки. Примітка кнехти. Невеликі залізні стовпчики на палубі пароплава або на пристані, за які кріплять залізні троси. Особливо відзначились матроси Сосновий і Клаб, що по кілька разів вилазили на щогли під час великого розмаху хитовиці і оббивали кригу на реях і самих щоглах. Машиніст рачок шість діб не відходив від машини і на сьому зомлів. Його довелося покласти в судновий лазарет. Антена радіо обривалася кілька разів, і часто ми не мали змоги нічого про себе повідомити. 30 жовтня штормушчух. Кригою нас притиснуло до нової землі. Скориставшись з відносно тихої погоди, я прогалинами між Кригою пройшов до бухти Примітка, де й віддав якір 1 листопада. Там знайшов загін мисливців і метеорологічну станцію. Від них дізнався, що на лахтаку було двоє пасажирів. Науковий працівник-гідролог Запара і мисливець Юрій Вершомет. За моєю порадою, 2 листопада мисливці бухти Примітка вирядили дві санні партії на розшуки уламків лахтака або його екіпажу, а також літака номер 6. Одна партія пішла берегом на північ, друга на південь. Такі самі партії, як я довідався по радіо, Вийшли їм назустріч з маточкіного шару та мису жилання. 3 листопада, незважаючи на полярну темряву, я знову спробував пройти на схід у Карське море. Приблизно за 18 миль від берега потрапив у торосисту кригу, пошкодив гвинт, обламавши лопасть. Маючи від вас розпорядження вертатись, з великими труднощами вибрався з криги і пройшов до протоки Маточкін шар. Там простояв до 23 листопада, коли повернулася розвідувальна партія, що ходила звідти на зустріч партії з бухти Примітка. Жодна з цих партій нічого не знайшла. 28 листопада знявся з якоря і 5 грудня прийшов в Архангельськ. Вважаю, що шхуну негайно треба послати в Мурманськ на ремонт, щоб встигнути взяти участь у весняній звіробійній кампанії. Вважаю за потрібне порушити клопотання про нагороду за самовіддану роботу матросів Соснового та Клаба і машиніста Рачка і про призначення пенсії родинам загиблих льотчика Бареля